dneška zůstala vzhůru dlouho do noce jednoduše, protože to pro ně bylo něco nového. Většina lidí v Lankre, jak říká staré rčení, chodila spát s hrdličkami a vstávala s kravami. To znamená, že chodili do postele v době, kdy se ke spánku ukládali hrdličky a vstávali v téže době, kdy se budila dobyt čata ve chlévech. Nepřesně formulovaná úsloví by mohla způsobit nepříjemná nedorozumění. Ale Aneška se byla podívat na večerní představení a stejně nadšeně pak přihlížela odnášení kulis odchodu solistů i tomu, jak se zboristé a tanečníci rozbíhají po ukončení představení do svých pokojíků v těch nejpodivnějších koutech celé budovy. Až tam nakonec nezbyl nikdo jiný než Walter Plíža a jeho matka, která v přízemí vytírala. Vydala se ke schodišti. Zdálo se, že tady vzadu není jediná svíce, ale těch několik svíc, které ještě hořely v hledišti, stačilo na to, aby ve tmě vykouzlili několik stínů. Schody stoupaly vzhůru po stěně za jevištěm a od hlubiny je oddělovalo jen nepříliš pevné dřevěné zábradlí. Kromě toho, že umožňovali přístup do podkroví a skladišť v horních patrech, Představovali také jednu z cest do provaziště a dalších tajemných vysutých plošin, kde muži v montérkách a plochých čapkách provozovali divadelní magii, obvykle pomocí táhel a pák. Na vysuté lávce nad jevištěm stála postava. Aneška si ji všimla jen proto, že se postava pohnula. Klečela na lávce a bylo vidět, že si ve tmě něco prohlíží. Aneška ustoupila. Schody zapraskaly. Postava sebou trhla. V temnotě se objevil čtverec žlutého světla a světelné paprsky ji přišpendlily k cihlové stěně. Kdo je tam? zeptala se a zvedla ruku, aby si zastínila oči. Kdo je tam? řekl jakýsi hlas. A pak, po krátké pomlce, oh, to je perdyta, že? Rozkývaný čtverec světla se k ní začal přibližovat, protože temná postava se vydala po lávkách nad jevištěm k ní. André? Řekla nejistě. Hrozně ráda by byla ještě ustoupila, jen kdyby jí to dovolila cihlová zeď, kterou měla za zády. A najednou byl na schodech, docela obyčejný člověk, žádný stín a v ruce nesl velkou lucernu. Co tady děláte? zeptal se Varhaník. Já... Já jsem si šla právě lehnout. Och ano, bylo vidět, že se maličko uvolnil. Některá děvčata tady bydlí. Vedení si myslí, že je to bezpečnější, než vás nechat chodit domů pozdě v noci samotné. A co tady nahoře děláte vy? Zajímala se Aneška, která si najednou uvědomila, že jsou tady jen sami dva. Já prohlížel jsem to místo, kde se duch pokoušel uškrtit pana Křípala. A proč? Chtěl jsem se ujistit, že už je všechno opravdu v pořádku. A neudělali to už kulisáci a osvětlovači? Jistě, ale znáte je. Myslel jsem si, že bude lepší, když se o tom přesvědčím sám. Aneška se podívala na jeho lucernu. Nikdy jsem podobnou lucernu neviděla. Jak jste ji tak rychle zapálil? Hmm, říká se tomu temná lucerna. Má hle takovou klopu, vidíte? Takže ji můžete docela zakrýt a v případě potřeby si okamžitě posvítit. To musí být velmi užitečné, když hledáte temné tóny, že? Nebuďte sarkastická. Já prostě nestojím o to, aby tady došlo k dalším potížím. Brzo zjistíte, že se sama rozlížíte kolem, když... Dobrou noc, André. No tak dobrou. Spěšně vyběhla zbytek schodu a zavřela za sebou dveře svého pokojíku. Nikdo ji nesledoval. Když se uklidnila, což nějakou chvilku trvalo, hodila na sebe rozlehlý stan své noční košile z rudého flanelu, pod jeho ochranou se svlékla a pak vlezla do postele. Jen s vypětím všech sil odolávala nutkání přetáhnout si pokrývku přes hlavu. Upřela pohled na temný strop. To je ale nesmysl, pomyslela si po chvíli. Dnes ráno byl na jevišti. Nikdo se nedokáže pohybovat tak rychle. Nikdy už si nebyla jistá, jestli už skutečně spala. Nebo se to stalo ve chvíli, kdy začínala dřímat, ale najednou se ozvalo velmi opatrné zaklepání na dveře. E Perdy to? Znala jedinou osobu, která dokázala křičet šeptem. Aneška vstala a bosá došla ke dveřím. Maličko je pootevřela, jen aby se ujistila a do pokoje jí napůl upadla Kristýna. Co se děje? Já se bojím. Čeho? Toho zrcadla. Ono na mě mluví. Nemohla bych spát tady u tebe? Aneška se rozhlédla. Pokoj byl přeplněný a to obě stáli. Zrcadlo mluví? No, seš si jistá? Kristýna se vrhla do Aneščiny postele a přitáhla si pokrývku přes hlavu. Jo, zahuhlala nezřetelně. Aneška stála sama ve tmě. Lidé měli vždycky sklony předpokládat, že si nějak poradí, jako kdyby schopnost závisela na hmotě stejně jako přitažlivost. Kdyby byla prostě a rozhodně řekla, to je nesmysl, zrcadla přece nemluví, nebylo by to asi nic platné, zvláště když byla jedna strana dialogu zahrabána pod pokrývkami. Pomalu a opatrně dotápala tmou do vedlejšího pokoje a tam si narazila nohu o postel. Někde tady musí být svíčka. Matala pomalém nočním stolečku a doufala, že zaslechne uklidňující zachřestění zápalek. Oknem sem pronikal slabý odlesk světel půlnočního města. jako jakoby zářilo. No dobrá, konec konců, postel jako postel. Právě ulehla, když v temnotě něco udělalo. Cink. Byla to ladička. A zazněl hlas, který pravil – Kristýno, prosím, dávej pozor. Posadila se a upřela zrak do tmy. Pak se jí najednou udělalo jasno. Žádní muži tak to přece říkají. V tomto bodě byli velmi konkrétní a rozhodní, jako kdyby součástí opery byla i řehole. V případě to nebyl žádný problém, alespoň ne v tom smyslu, jak to bylo myšleno, ale pro někoho jako Kristýna říká se, že láska si vždycky cestičku najde a samozřejmě stejně tak i různé ty průvodní činnosti. No tohle? Cítila, jak se začíná červenat, pod mně. Co to má být za reakci? A než se se před očima rozvinul celý život, nezdálo se, že by měl mít mnoho jasných bodů ale obsahovala léta a léta toho být schopná a představovat příjemnou osobnost. Každopádně obsahoval spíše čokoládu než sex, ale přestože Aneška neměla podklady pro přímé srovnání a ani ji nenapadlo, že by jí mohla tabulka čokolády vydržet celý den, i tak si myslela, že to není poctivý obchod. Měla stejný pocit, jaký doma. Občas život dosáhne onoho zoufalého bodu Kdy nejsprávnější věcí, kterou můžete udělat, je věc špatná. Nezáleželo na tom, kterým směrem se vydáte. Občas prostě jen musíte jít. Sevřela pokrývku a v duchu si přehrála způsob, jakým její přítelkyně mluvila. Musí se vždycky jakoby trošičku zalikat a mít v hlase ono bezdeché zazvonění, tón lidí, jejichž vědomí si větší část času hraje někde mezi výhlami. V duchu si to zkusila a pak to přehrála hlasivkám. Ano, kdo je tam? Přítel. Aneška si přitáhla pokrývku výš pod bradu. Teď uprostřed noci? Pro mě noc nic neznamená. Já patřím noci a mohl bych ti pomoci. Byl to příjemný hlas. Zdálo se, že přichází ze zrcadla. A pomoci mi udělat co? Chceš se stát nejlepší zpěvačkou v opeře? Ach, Perdita je mnohem lepší než já. Na okamžik se rozhostilo ticho a pak se hlas ozval znovu. Jenže zatímco ji nemohu naučit vypadat a pohybovat se jako ty, mohu tebe naučit zpívat jako ona. Aneška zírala do tmy a šok spolu s pokořením se kolem ní vznášeli jako pára. Zítra budeš zpívat part jodyny, ale já tě naučím, jak jej zaspívat dokonale. Následujícího rána měli čarodějky vnitřek kočáru téměř sami pro sebe. Novinky jako Silver se šíří rychle. Ale Jindřich Slimejš, pokud se tak opravdu jmenoval, seděl na svém místě a vedle něj dokonale oblečený drobný pán. No, tak jsme se zase sešli, začala hovor stařenka. Jindřich se nervózně usmál. To byl skvělý zpěv včera večer, pokračovala stařenka. Jindřichovi se na tváři objevil příjemný výraz, zatímco v jeho očích mávala bílým praporem panika. Obávám se, že seňor Bazilika nemluví parštinou, madam, odpovědělý mužík. Ale jestli chcete, budu vám tlumočit. Cože? podívala se stařenka. Tak jak je možné, že... au! Premiň, smála se na ní omluvně báby zlopočasná. Nějak mi sjel loket. Stařenka ogová si pohladila naražený bok. Já chtěla říct, prohlásila s důrazem, že včera močar, au! Ach její nenku, už se mi to stalo zase, omlouvala se báby. Tenhle džentlmen nám řekl, že jeho přítele nemluví naší řečí. Gito. Vždyk to, Cože? Och, no ale aha, vážně? Dobrá. Tak jo, ale naše vepřové tomu bylo dobrá, když au. Promiňte, příteli, ale to ty její raky je celá popletená. Moc se nám lípil jeho zpěv. Slyšeli jsme ho přestěnu. stěnu. No to jste měli opravdu štěstí, řekl muž Někdy musí lidé čekat celé roky, než seňora Baziliku uslyší. Hm, asi jste čekali jenom na něj než do sebe nadspostní daní, mumlal tichý hlas. Abych vám řekl pravdu, tak právě minulý měsíc okouzlil v laskaldě svým zpěvem deset tisíc lidí. Pcho? K kázu nevím, co je na pám tak zvláštního. Bábiny oči neopouštěly tvář seniora Baziliky Slimejše. Měl výraz člověka, jehož nesmírná úleva je náhle ohrožována poznáním, že by nemusela mít dlouhého trvání. Sláva seniore Baziliky, se již kleneš daleko, pokračoval škrobený impresário. Zrovna jako pan Bazilika! Zabrumlala popuzeně stařenka. To má nejspíš cizího výdla, řekla bych. No, samozřejmě, teď jsme mu moc prosté, protože je jediný mužský, kterého najdete v atlase. Au! Tej se věci, tej se věci. Pobrukovala si báby zlopočasná a usmívala se způsobem, který by každý s výjimkou stařenky ogové považoval za nevinný. V Genově je krásně a teplo. Předpokládám, že senior Bazilika svůj domov opravdu postrádá. A čím se živíte vy, mladý muži? Já jsem jeho impresario a tlumočník. <kohem> Vás ale neznám, madam. Jistě, že ne. Tam u nás, v zemi, odkud přicházíme, máme taky několik skvělých zpěváků, prohlásila stařenka Ogová sporně. Opravdu? A odkud mi pocházejí, jestli se mohu zeptat? Lankra. Musel Muž se ze slušnosti pokusil umístit Lankre na svou mentální mapu velkých hudebních center. Máte u vás konzervatoř? Děvka, jak pak by ne? Odpověděla stařenka bez jediného zaváhání. A pak, aby věc ještě pojistila, pokračovala. Měl byste vidět moje kompoty nebo nakládanou zeleninu? Báby zvedla oči vzhůru. Gita, ty přece nemáš konzervatoř. Všechno to děláš v jednom zavařovacím hrnci. Pravda, ale lepší okurčičky než já? Au! Předpokládám, že seňor Bazilika jede do Ankmarparku. My, začal mužík poněkud na dutě. Totiž já a pan Bazilika jsme dovolili ankh parské opeře, aby s námi uzavřela smlouvu na zbytek sezóny. Hlas mu Zvedl oči nahoru k polici na zavazadla. Co je to? Báby zvedla hlavu. Ach, to je Silver. A nemyslete si, že ho pan Bazilika smí? Varovala preventivně stařenka. A to je kočaurt. Ale on se na mě šklebí. Impresário si nejistě poposedl. A taky mám pocit, že je tady něco cítit. Ale jdete, já necítím. Rytmus potkov doléhající sem zvenčí se změnil, zpomalil a kočár se skýváním zastavil. Eh, prohlásil mužík slabým hlasem, je, my. Zastavili jsme na přepřehací stanici. Je krásný den. Myslím, že bych se mohl podívat, jestli by se nenašlo nějaké místečko na střeše. V okamžiku, kdy kočár zastavil, byl ten tam. Když se vůz o několik minut později znovu rozjel, zůstalo jeho místo prázdné. Ale, ale... Broukla báby, když se zpřežení dalo znovu do pohybu. Jak se zde... Tak jsme tady zůstali sami, Gitt, a senor Bazilika, který nemluví naší řečí. Nebo ano, pane Jindřichu Slimejši? Jindřich Slimejš vytáhl z kapsy kapesník a otřel si spocené čelo. Dámy, drahé dámy, prosím vás, prosmilování Boží, provedl jste něco ošklivého, pane Slimejši. Svedl jste ženu, která snad nechtěla být svedená? Kradl jste něco jiného než olovo ze střech a podobné věci, které nikomu nechybějí? Zabražděl jste někoho, kdo si to nezasloužil? Nic takového. Mluví pravdu, esmé? Jindřich se zazmítal pod modrým paprskem báby na pohledu. Mluví No, pak potom je všechno v pořádku. Já vám rozumím. Já osobně tady daně platit nemusím, ale dobře vím, jak neradit to lidé dělají. Ale o to tady nejde, věřte mi. Já mám lidi, kteří platí daně ze mě. To je dobrý trik, rozářila se stařenka. Pan Slimejš má úplně jiný trik. Myslím, že ho znám. Je to něco jako cukr a voda. Jindřich nejstě máchl rukou. To všechno jenom proto, že kdyby se dozvěděli, všechno je mnohem lepší, když to pochází od někud z velké dálky. To je to tajemství. Ano, to je jedna část mého tajemství. Víte, z by nikdo neposlouchal. A to stávím přechod. Ale opravdu. Vyrostl jsem v Chodinském dvoře ve Stínově. To je Morporku. Vedli z něj jen tři cesty. jste si svou cestu museli vyspívat nebo probojovat. Hmm, a ta před ty? No, to jste museli projít takovou malou uličkou na stydlonohou ulici a zahnout na ulici u Milasového dolu. Jenže nikdo, kdo šel touhle cestou, to v životě nikam nedotáhl. Zhluboka si povzdechl. Vydělával jsem si těch pár měďáků na živobytí zpěvem po tavernách, ale pokaždé, když jsem se pokusil o něco lepšího, zeptali se mě a jak se jmenuješ? A já odpověděl Jindřich Slimejš a oni se smáli. Napadlo mě, že si změním jméno, ale v Angmorporku mě kde kdo znal a nikdo nechtěl poslouchat osobu, která má tak obyčejné jméno, jako je Jindřich Slimejš. Stařenka přikývla. To je jako s těmi potulnými zaklínači a kouzelníky. Nikdy se nemenují třeba Pepík ten a ten. Vždycky je to něco jako velký dechbero právě na cestě ode dvora krále kladského a jeho asistentka Gleydys. Každý si ho všimne, přikývla báby. A všichni jsou příliš opatrní, než aby se sami sebe zeptali, když právě přijíždí od dvora klackého krále, proč provozuje karetní triky tady v dílech, kde je počet stálých obyvatel sedm? Ten trik spočívá v tom, že ať jedete kamkoliv, musíte být od někud jinot, souhlasil Jindřich. A pak jsem byl najednou slavný, ale musel jste prostě zůstat Enrikem. Nešťastně přikývl. Udělal jsem to všechno stejně jenom proto, že jsem chtěl vydělat nějaké peníze. Chtěl jsem se vrátit a oženit se se svou malou andělkou. Kde je ta? Ach, to je děvčátko, se kterým jsem vyrůstal. Dělili jste se v těch nepřátelských uličkách a k morporku za chladného počasí o jeden kanál, že ano? Řekla Stařenka s účastí a hlas se jí chvěl pochopením. Kanál? Tenkrát jste si musela udělat záznam a několik let čekat, než se na vás dostal kanál. Lidi v kanálech jsme považovali za noblesu. My jsme se dělili o drenážní rouru, ještě se dvěma dalšími rodinami a s mužem, který žangloval z Uhoři. Znovu si povzdechl. Jenže pak jsem se vydal na cesty a vždycky se objevilo další místo, kam se měl jet, a líbil jsem se v Brindisi a... A vysmrkal se do kapesníku, pečlivě ho složil a z kapsy vytáhl nový. Ani mi tak nevadí ty jejich těstoviny a chobotnice, i když to vážně není nic moc. Ale slušné pivo tam nedostanete za všechny peníze světa a do všeho lejou olivový olej a z rajských mám kopřivku a v celé zemi nenajdete nic, co bych já nazval dobrým tvrdým sírem. Osušil si tvář kapesníkem. A lidé jsou tak laskaví. Myslel jsem si, že si cestou dám pár pořádných bifteků, ale ať přijedu kamkoliv, vyrábějí těstoviny speciálně jen pro mě. S rajskou omáčkou. Tu a tam je taky připálí. A kdybyste věděli, co všechno provádějí s těmi chobotnicemi, otřásl se. Pak se všichni usmívají a dívají se na mě při jídle. Myslí si, jak si to neužívám. Co bych dal za talíř pečeného vepřového s knedlíkem? A proč jim to teda neraknopá? Znovu se otřásl. Enrico Bazlika, jí těstoviny. Myslím, že s tím se nedá nic dělat. Opřel se v sedadle. Zajímáte se o hudbu paní Agová? Stařenka pyšně přisvědčila. Hmm, dostanu melodii skoro ze všeho, když mě necháte alespoň pět minut, abych si to mohla prohlídnout. A náš jasom hraje na housle, a náš štofy fouká trombón, a všechny moje děti umějí zpívat, a náš jeník umí vyprdět každou písničku, na kterou si jen vzpomenete. To je tedy velmi talentovaná rodina, konstatoval Enrico. Zapátral rukou v kapsičce vesty a vytáhl dva kartonové obdélníčky. Takže dámy, přejměte tohle maličkost na znamení vděčnosti od člověka, který jí cizí masové koláče. Bude to naše malé tajemství, ano. Zoufale na stařenku zamrkal. Jsou to volné lístky do opery. No, to je úžasné, protože my právě vedeme au ale do to od vás, milé, mnohokrát. děkujeme, určitě přejdeme. A teď, jestli mě omluvíte, musím rychle dohnat spánek. Nemějte strach, myslím, že se zatím nemohl dostat daleko. Spěvák se pohodlněji opřel, rozprostřel si po tváři kapesník a už za několik vteřin začal spokojeně chrápat šťastným řevem člověka, Jenž vykonal svou povinnost a budeli mít jen trochu štěstí už nikdy v životě se s těmi stařenami, které v něm budí onen podivný nepokoj, nesetká. No, už je v limbu, prohlásila po chvíli stařenka. Pak se podívala na lístky v bábině ruce. Chceš vážně jít na operu? Báby chvilku zírala do neurčita. Povídám, chceš tam vážně jít? Báby se podívala na lístky. A dávám se, že to, co chci, není důležité. Stařenka Ogová přikývla. Báby zlopočasná byla zaujatá proti románům. Život byl dost těžký, i když kolem nepoletovaly různé výmysly a neovlivňovaly lidské myšlení. A protože divadlo bylo vlastně románový příběh momentálně vtělený do masa a krve, divadlo skutečně nenáviděla. Ale v tomto právě bylo. Nenávist bylo přesně to správné slovo. Nenávist je síla vztahu. Je to jednoduše řečeno láska, která se k vám otočila zády. Neošklivila se divadlo, protože kdyby tomu tak bylo, byla by se mu důsledně vyhýbala. Ale báby teď využívala každé příležitosti a kdykoliv v dolankre zavítala kočovná divadelní společnost, mohli jste báby zastihnout na každém představení. Se dávala v první řadě vzpřímeně, jako když spolkla příložník a zuřivě zigrala na jeviště. Dokonce i téměř neškodní loutkáři, kteří zavítali do kraje s nějakým představením, v němž vystupovali oblíbení Punch a Judy, je pravidelně nacházeli mezi dětmi, odkud na ně pokřikovala věci jako tak to není, nebo z tohohle si mají vzít ty děti příklad. Panč a Judy jsou něco jako naši kašpárek s kalupinkou, ale háček je v tom, že hlavní náplní jejich příběhů většinou bývají rány holí do hlavy nebo kopance do opačné části těla provázané velmi odvážným jazykem. Výsledkem toho bylo, že Lankre proslulo po celých stoských pláních jako velmi obtížná štace. Jenže jak řekla, to, co chtěla, nebylo důležité čarodějky, ať se jim to líbí nebo ne. Jsou přitahovány k okraji věcí, do míst, kde se dělí prostředí. Cítí přitažlivost dveří, působí na ně povrchy těles, hranice, brány, zrcadla, masky a jeviště. Snídaně se podávala v jídelně opery v půl desáté. Herci nebyli proslulí časným vstáváním. Aneška začala padat ku předu do svého talíře vajíček se šunkou, ale zarazila se právě včas. Dobré ráno! Kristýna si sedla vedle ní stácem, na kterém, jak Aneška téměř bez překvapení zjistila, ležel plátek celeru, jedna hrozinka a šálek s asi půlkou lžičky mléka. Naklonila se k Anešce a na její tváři se na okamžik objevil záblesk jistého zájmu. Jsi v pořádku? Vypadáš, jako když ti není dobře. Aneška se zarazila přesně v okamžiku, kdy jí z úst začala unikat první zachrápání. Jsem v pořádku. Je mi prima, jen jsem trochu unavená. Výborně. Když tímto rozhovorem vyčerpala své složitější myšlenkové procesy, přepnula Kristýna mozek opět na automat. Líbí se ti moje nové šaty? Nejsou báječné? Aneška je přeletěla pohledem. Ano, jsou velmi bílé, velmi krajkové, velmi obepínající. A víš co? Ne, co? Já už mám tajného ctitele. Není to vzrušující. Všichni velcí zpěváci a zpěvačky je mají, víš to? Tajného ctitele? Ano, tyhle šaty. Právě teď je přinesli k zadním dveřím. Úžasné, přikývla Aneška nevrle. A to si ještě vůbec nespívala. <hým> a od koho jsou? To se neví, samozřejmě. Je to přece tajný ctitel. A se mi chce posílat květiny a pít šampaňské z mých střevíčků. Vážně? Aneška ohrnula ty. Někdo dokáže udělat něco takového? To je tradice. Kristýna přetékající nadšením se musela o své city podělit. Ty ale vypadáš moc unaveně. Najednou ji vyletěla ruka k ústům. Och, my jsme si přece vyměnili pokoje, že? Byla jsem tak hloupá. A věřila bys? Dodala s výrazem poloprázdné mazanosti, který byl projevem nejvyšší lstivosti, jaké byla schopná, že bych byla přísahala, že jsem v noci zaslechla nějaký zpěv, někoho, kdo procvičoval stupnice a takové věci. Aneška byla vychovávaná k tomu, že má vždycky mluvit pravdu. Věděla, že by měla říci si, promiň, ale myslím, že jsem ti v noci omylem ukradla kus života. Jak se zdá, došlo k jisté záměně a... Jenže usoudila, že byla vychována i k tomu, aby ctěla starší a nepoužívala žádnou kletbu silnější než šmankote. Teď si mohla vypůjčit mnohem zajímavější budoucnost. Třeba jen na noc nebo na dvě. Mohla toho přece nechat, kdykoliv se jí zachce. Ale to je opravdu legrační, odpověděla, protože já spala hned vedle a neslyšela jsem vůbec nic. Ne? Tak potom je všechno v nejlepším pořádku. Aneška se podívala na ty drobečky jídla na Kristýnině talíři. To je celá tvá snídaně? Samozřejmě, vždyť bych se nafoukla jako balón, holka zlatá. Ty máš ale štěstí, ty můžeš sníst, co se ti zachce. Nezapomeň, že za půl hodiny je zkouška. Odpověděla Kristýna a křepce odběhla. Má hlavu úplně dutou, pomyslela si Aneška. Nemyslím, že by chtěla říct úmyslně něco, co by jiným obližovalo. Ale hluboko v jejím nitru pronesla Perdita X zasněná, velmi ošklivé slovo. Paní Plížová vytáhla ze skříně své koště a otočila se. Val tře! Hlas se několikrát odrazil prázdným jevištěm. Walter! Opatrně ohmatala násad do koštěte. Walter postupoval podle přesného rozvrhu. Trvalo jí celé roky, než ho to naučila. Teď už to nebylo v jeho stylu nebýt v příslušný čas na příslušném místě. Potřásla hlavou a pustila se do práce. Bylo jí jasné, že to pak musí vzít ještě Mopem. Uběhnou měsíce, než se zbaví zápachu terpentínu. Někdo přicházel přes jeviště a pohvyzdoval si. Paní Plíževá byla šokovaná. Pane Liberko! Oficiální deratizátor opery, se zastavil a spustil rozhýbaný pytel na zem. Na hlavě nosil pan Liberka starý operní klobouk, aby bylo vidět, že není jen nějaký takový hej, počkej, krysý poskok, a okraj klobouku byl pokrytý vrstvou vosku a zbytky starých svíček, kterými si svítil na cestu v podzemních sklepeních. Pracoval s krysami a pohyboval se mezi nimi tak dlouho, že už na něm samém bylo něco krysího. Tvář vypadala jen jako zadní konec jeho nosu. Řídký knír se mu ježil. Přední zuby vyčnívaly. Lidé se občas přistihli, že mu vrhají pohledy někam ke kostrči a hledají ocas. Co se děje, paní Plížová? Víte přece, že se na jevišti nesmí hvíztat? To přináší tu nejhorší smůlu. Ach tak, tohle. Ale to já si hvízdám pro štěstí, paní Plížová. No jak pak by ne... Kdybyste věděla, co vím já, byla byste taky šťastný člověk. Ve vašem případě samozřejmě šťastná žena, protože jste žena. Ach, já jsem viděl věci, paní Plížová. To jste tam snad dole našel zlato, nebo co, pane Liberko? Paní Plížová se klekla, aby zjeviště pečlivě oškrábala loužičku barvy pan Liberka zvedl ze země svůj pytel a zbíral se na další cestu. No, mohla by to být zlato, paní Plížová. Ach, docela dobře by to mohla být. Paní Plížové chvilko trvalo, než přesvědčila svoje artritická kolena k tomu, abych dovolila vstát a šouravě se otačit. Co jste to říkal, pane Liberka? Od někud z dálky se ozval měký úder, jak naprkna dopadl svazek pytlů s pískem. Jeviště bylo obrovské, holé a prázdné. Jen kousek dál se na podlaze zmítal pytel, který se odhodlaně vydal za svobodou. Paní Plíževá se velmi pozorně rozhlédla na obě strany. Pane Liberko, jste tam? Najednou se jí zdálo, že je jeviště ještě větší a prázdnější než kdykoliv předtím. Pane Liberka, halo! Znovu se rozhlédla kolem. Z temnoty nahoře se něco sneslo a tiše to dopadlo na jeviště vedle ní. Byl to umaštěný zašlý klobouk, který měl na krempě vrstvu vosku a zbytků starých svíček. Zvedla hlavu. Pan Liberka. Pan liberka byl na tmu zvyklý, už dávno mu nenaháněla ani špetku strachu. Navíc se vždycky pyšnil tím, jak skvělé má noční vidění. Stačilo, aby bylo ve tmě jakékoliv světelko, jiskřička, záblesk fosforence vyvolané tlením, jemu to stačilo. Jeho svíčkový klobouk byl spíše jakýmsi odznakem profese pro veřejnost než co jiného. Jeho klobouk se svíčkami. Myslel si, že ho ztratil, ale i když to bylo podivné, měl ho pořád tady na hlavě. No samozřejmě. Zamyšleně si pohladil krk. Věděl, že je tady něco velmi důležitého, na co zapomněl. Bylo opravdu velmi tma. Klík! zvedl hlavu. Ve vzduchu před ním asi v úrovni očí stála podivná postavička. Byla asi 15 cm vysoká a oblečená v černém pláštíku s kapucí. Z kapuce vyčníval kostnatý čeníšek s prohnutými vousky. Drobné kostlivčí prsty svíraly malou kosičku. Pane Liberka sám pro sebe zamišleně přitýval. Nedostanete se až do vnitřního kruhu cechu krysařů a myšilovů, aniž byste zaslechli různé pověsti. Krysi mají svého vlastního smrtě, říkalo se, stejně jako své vlastní krále, parlament a národy. Ale nikdo z lidí ho zatím nikdy neviděl. Až doteď. Cítil se poctěn. Během minulých pěti let vyhrála rok co rok zlatou paličku za největší počet ulovených krys, ale respektoval je tak, jak může voják respektovat lstivého a odvážného nepřítele. Ehm, jsem mrtevý, že? Kvík! Pan Liberka cítil, že ho pozoruje bezpočet očí. Malých, zářivých očí. A co bude teď? Klík? Duše pana Liberky se podívala na jeho ruce. Zdálo se mu, že se prodlužují a chlupatí. Cítil, jak mu rostou oši a jak k podobnému nezvyklému prodlužování dochází i na spodním konci jeho páteře. Strávil nesmírné množství času jednoduchou činností na temných místech, ale i tak... Ale já nevěřím v reinkarnaci, zaprotestoval. Kvík. Kvík! A to, jak pan Liberka porozuměl s absolutní hlodavčí jasností, znamenalo. Reinkarnace věří v tebe. Pan Štandlík velmi pečlivě procházel poštu a když v hromádce neobjevil další dopis na hlavičkovém papíře opery s úlevou, si oddechl. Pohodlněji se opřel a vytáhl zásuvku stolu, aby vyjmul pero. Uvnitř ležela obálka. Chvilku se na ně díval a pak pomalu zvedl nůž na papíry. Říz, šusty, šusty. Budu vám zavázán, jestli bude Kristýna zpívat dnešního večera v triviatě roli Jodyny. Počasí máme pěkné a snad nám vydrží. Doufám, že jste zdrav. Váš duch opery. Pane srdili, pane srdili. Štandlík odstrčil svou židličku a rozběhl se ke dveřím. Otevřel je právě v okamžiku, kdy se za nimi zastavila udýchaná tanečnice a začala křičet. Protože už měl sám nervy napjaté k prasknutí, začal na ně křičet také. Zdálo se, že to na ně mělo stejný účinek, jaký mývá v podobných případech mokrý hadr nebo políček. Přestala ječet a vrhla na něj uražený pohled. Udešil znovu, vidíte, zasténal štandlík. A běvil se znovu, je tady duch. řekla dívka rozhodnutá dostat ze sebe ty věty za každou cenu, i když o ně už nikdo nestojí. Ano, ano, myslím, že jsem to věděl, zamumlal štandlík. Teď už jen doufám, že to není nikdo, koho bychom nemohli postrádat. Zastavil se v polovině chodby a otočil se. Zakýval na dívku prstem a ona vyděšeně ucoula. A stůjte mi alespoň na špičkách. Vsadil bych se, že jak tady pobíháte sem a tam, prošla palasté ty střebíčky alespoň za tolar. Na jevišti se mačkala skupina vyděšených lidí. Ve středu bylo to nové děvče, to tlusté a utěšovalo nějakou stařenu. štandlíky vzdáleně poznával. Byla jednou z těch lidí, kteří patřili k opeře, stejně jako budova, krysy nebo chrliče, které obsadili prakticky celou střechu. Stařena něco držela v natažené paži před sebou. Právě spadl ze zhora od někud zlávek, lávek, lkala stařena. Jeho ubohý klobouk. Štandlík zvedl pohled nahoru. Jak se jeho oči přizpůsobili temnotě, rozeznal mezi táhly temný předmět, který se pomalu otáčel sem a tam. Ach, prorány boží, vypravil za sebe. A já jsem myslel, že když napsal tak slušný dopis... Vážně, tak si teď přečtěte tenhle. Už klíbil se sardely, který mezi tím přišel a postavil se vedle něj. A musím? Je vám adresovaný. Štandlík uchopil podávaný papír. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. váš duch opery. P.S. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Vrhl na ho strápený pohled. Kdo je ten ubožák tam nahoře? Je to padli Berka, Na krk mu spadl nějaký provaz, jehož druhý konec se nějak zachytil o pár pytlů s pískem, které slouží jako proti závaží. Ty spadly dolu. On se zvedl nahor. Já tomu nerozumím, pak je ten člověk šílený? Sardely mu položil ruku kolem ramen a vedl ho stranou od zástupu. No tak, začal tak laskavě, jak to jen dokázal. Mož, který bez přestání chodí ve večerním obleku, ukrývá se ve stínech a občas někoho zabije, pak posílá kratičké zprávy, v nichž vypisuje šílený smích. Jak vidím, použil na konci zase pět vykřičníků, Musíme se proto sami sebe ptát. Je to jednání příčetného muže? Ale proč to všechno dělá? Tahle otázka by přicházela v úvahu jedině tehdy, kdyby byl příčetný. Odpověděl mu sardely vyrovnaně. Může to dělat třeba proto, že mu to poroučejí malí žlutí mužíci. Příčetný? Jak by někdo takový mohl být příčetný? souhlasil štandlík. Abyste věděl, měl jste pravdu. Atmosféra tady by dovedla přivést k šílenství kohokoliv. Mám dojem, že já jsem tady jediný, kdo stojí oběma nohama pevně na zemi. Otočil se a když spatřil skupinku zboristek, které si něco nervózně šeptali, oči se mu zúžily. Hej, děvčata, nestujte mi tam jen tak. hezky poskakovat nahoru a dolů na jedné noze. Pak se obrátil zpět k sardelimu. Co jsem to říkal? Říkal jste, napověděl mu sardeli, že stojíte oběma nohama pevně na zemi, ne jako baletní těleso a jako tělo pana Liberky. Myslím, že tahle vaše poznámka svědčí o velmi špatném vkusu, odpověděl mu štandlík odměřeně. Můj názor je, řekl hudební ředitel, že bychom měli zavřít budovu, sebrat všechny schopné muže, vybavit je pochodněmi, projít tohle místo od střechy po poslední sklep, pronásledovat ho třeba celým městem, chytit ho, rozmlátit ho na kaši a to, co z něj zbyde, hodit do řeky. To je jediný způsob, jak si být jistý. Vy víte, že si nemůžeme dovolit zavřít, zavrtil hlavou Štandlík. Zdá se, že vyděláváme týdně několik tisíc, ale právě tak to vypadá, že několik tisíc týdně vydáváme. Jsem si jistý, že vůbec nevíme, kam ty peníze přijdou. Myslel jsem si, že véz takovéhle místo spočívá jen v tom dostat zadek na každé sedadlo, ale zatím, kdykoliv zvednu oči, vidím, jak se nějaký zadek pomalu otáčí ve vzduchu. Vždycky se ptám, co udělá příště? podívali se jeden na druhého. A pak, jakoby přitahovány jakýmsi animálním magnetismem, se jejich pohledy přesunuly a zaletěli nad hlediště, kde vyhledali obrovskou lesklou hmotu svícnu. Och ne, zasténal štandlík. To by neudělal, že ne? To by nás opravdu zavřelo. Sardeli si povzdechl. Podívejte, Váží víc než tunu. Lano, které na něm vysí, je silnější než vaše ruka. Na je kromě případu, kdy se používá neustále zamčený. Je to bezpečné. Znovu se zadívali jeden na druhého. Postavím tam při každém představení člověka, který se od něj ani nehne, pokračoval Sardeli. Udělám to osobně, jestli si přejete. A navíc chce, aby Kristýna dnes večer zpívala jodyne. Má hlas jako pišťalu. Sardely pozvedl obočí. Tak alespoň tohle není žádný problém, že ne? Že ne? Vždyť je to hlavní role. Sardely objal majitele opery rukou kolem ramen. Myslím, že přišel čas abyste objevil několik dalších méně známých zákoutí úžasného světa, kterému se říká opera.